Qajri u e gjivuna, laha u nga a rrahim, Falëndërimit të takojnë Allah të madhëruar kryu esit të gjithsis, për shëndetjet dhe bekimet qofshim për të dërguarin dhe të zgjedhërin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, familjen, shok të ti dhe të gjitha ta të ta cilët me mirësi pasojnë dhe ndjekin rrugën e ti dhe në ditën e fundit të kësa i bote. Të ndëruar shikues, eslamu alaikum, wa rahmetullahi vë barakatuh, Paçja, bekimet, mshira dhe beqatitë e Allahut qofshin me ju kudo që jeni dhe nga do të çona ndihni. Jemi në emisionin tonë dhe tuajin Refleksione Kur'anore, respektivisht në takimin e kësaj radhe do të trajtojmë një temë të rëndësishme, e cila do të na shërbejë në një farë mënyrë edhe si kalim në pjesën e trajtimit historik të zbritjes së Kur'anit. Në të vërtetë Para se të fillojmë me zbritjen e Kur'anit me fazat, periudhat, etapat, rrethanat e kështu me radhë, duhet të flasim për shpalljen, për arsye se Kur'ani në të vërtetë është shpallje, jo vetëm çfarë shpallje, por është vazhdimsi e asaj që është quajtur dhe ka qenë shpallje prej fillimit, prej njeriu të parë e deri tek i dërguari i fundit i Allahut. Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Shpalja është lidhja në me stokës dhe qilit. Ose më mirë të themi, shpalja është lidhja shpirtërore, në përmjesë së cilës realizohet udhëzimi, realizohet frymzimi, realizohet udhëzimi, pasurimi me dituri i cili vjen nga lartë poshtë e që pranuesit E asaj shpallje dhe aty frymëzimi e udhëzimi janë të dërguarit e Allahut, e çka ata pastaj të njëjtat udhëzime u aspërthejnë njerëzve duke u akumtuar atyre fjalët e Allahut ashtu si i kanë marrur original dhe pa kurfar ndryshimi, nikohsisht duke u përpjekur që në praktikën e tyre të bëjnë përkthimin më të mirë dhe më adekuat nga fjalët në vetra. Ajo që të dërguarit e Allahut i bënd të këtil, i karakterizon dhe i dalon për e njerëzve të rëndomt, është të vetë shpalja, për arsye se në kuptimin fizik të gjithë të dërguarit e Allahut ishin njerëz, dhe është e gjithë njohor se derisa shpalja u dedikohet njerëzve, edhe kumëtuesit dhe transmituesit e saj, duhet të je njerëz, për ndryshe njerëzve, Allahu i madhruar ka thënë në Kur'an Kullu kane fil ardhi me la i këtu i jemshune Motu me innina Lenezzelna alejhim minas sema i me laker rasula Thuaj o Muhammed Sikur në tokë të jetonin engjuit Të ecnin dhe të vepronin në tokë me lachet Ne do të zbrisnim nga qilje një engjul Që ajtë jet i dërguari për ta Që do në thotë se Derisa toka është të vendë dëbanim i njerëzve Ata mështë aty jetojnë, aty i zhvillojnë të gjitha aktivitetet e tyre, aty investojnë për të ardhmen e tyre, atëherë edhe udhëzimi se si do të kalojnë ata jetën e tyre, do të vije nga ana e Allahut, por i bartur në përmjet njëriut. Nuk do të ishte e logikshme, e asë do të ishte e arsueshme që Allahut të dërgonë të me lek e që ai timson të njerëzit. Por... Njëriju në mënyrën më të mirë do të amsoj vetë njëriun. Këtë shpalje, kjo shpalje që njëriju e pranon nga Allahu fuqiplot, pra e bën atë njëri të dërguar. Dhe e kemi edhe aspektin logik, po edhe aspektin historik të mundësisë së shpaljes. Dhe në thëtë, sa është e mundur logikisht dhe sa është e konfirmuar historikisht çdo njeriu të pranojë shpallje për Allahut fuqi plot. Në aspektin logjik, duhet të themi se Allahu i madhruar nuk do të ishte në rregull që ta ket krijuar gjithsinë, të ket krijuar njerëzimin dhe për vetë të mos prezantohet, të mbetet i fshehur, të mos u tregojë njerëzve se kush është ai krijuesi. Andaj logjika e kërkon, logjika e shëndoshë e kërkon që kryuesi të prezentohet, të shfachet, dhe Allahu fuqiplot kryuesi suprem i kësaj gjithësie, këtë e bëri në përmjet shpaljes. Ai e prezentohi vetën e vetë, në përmjet të dërguar vetë vetë, duke u të reguar atyre, para prakisht, e në përmjet tyre edhe gjithë njerëzimit se kush është Allahu. Pra, në përmjet shpaljes, Allahu në njëftoj me vetën e vetë. Pastaj, në njoftoj edhe me qëlimin pse nga ka kriuar dhe për qëfar arsye ne egzistojmë. Kjo në pikat shkurta dhe shumë kalimthi është arsye a logike e shpaljes, ose arsye a logike që e bën shpaljen të mundshme. Ndërsa, në kuptimin historik, shpalja është e mundshme për arsye se pre njeriut të par Allahu ka zxedhur pejganber, ka zxedhur njerëz nga mesi i vetë njerëzimit, që ata të jenë të dërguarit e Allahut, ata të jenë mësuesit e njerëzimit. Dhe atyre mësuesve, atyre të zxedhurve, atyre pejgamberve, Allahu u ka dhenë shpalje, u ka dhenë mësime, u ka dhenë ajete, argumente, dije, urëci, në përmjet të cilës ata pastaj do të kënë qenë në gjendje që ti mësoj njerëzit, duke i realizuar me përpi këmëri Objektivat të cilat Allahu dëshironte që të realizohen nëpërmjet misionit nëpërmjet misionit të atyrave njerëzve. Dhe Allahu i Madhruar e argumenton në formën më të bukur mundsinë historike të shpalljes. Në Kapitullin En-Nisa të Kuranit, në ajetët 163, 164, Allahu i Madhruar thotë: Inna au hajna i lejke, kema au hajna ila nuhim u nëbijina min ba'de. Ne, o Muhammed, të kemi dhën ty shpaljen, të kemi zbritur ty shpaljen, ashtu si kurse i kemi dhën shpaljen nuhit, dhe të dërguarit nuh, dhe të gjithë të dërguarve pasti. Wa au hajna ila Ibrahime, wa Ismaila, wa Ishakava, e Akub, dhe ne i kemi shpalur, Ibrahimit, Ismailetit, Ishaqut, Yakubit, walla asbat, idha ata cha vin pas tyre, pas arësve të tyre. Wa Isa, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. I kemi shpallur edhe Isait, edhe Yunusit, edhe Harunit, edhe Sulaimanit. Wa ateena Daud zebura. Ndërsa Daudit ja kemi dhën zeburin. Na yetin në vijm thot Allahu i mahthruar wa rusulan qad qasasnahu ma alayka min qablu. U rasulallam naqsusuhum alejk wa kallama Allah Musa taklima Do kemi dërguar ne të dërguar për to cilat të kemi treguar më parë por janë edhe disa të atill për to cilet nuk të kemi treguar ndërsa Musait Allahu i madhruar i ka folur me fjalë Këto dy ajete nga sureja An-Nisa tregojnë mundësinë historike të shpalljes pra Allahu i madhruar i prezenton Muhammedet sallallahu aleyhi ve sellem, se ashtu sikur se i kam shpallur Nuhet, ashtu sikur se i kam shpallur Ibrahimit, i kam shpallur Ismailit, Ishakut, Jakubit, Isait, Junusit, Harunit, Sulejmanit, Davudit, Musait, e kështu më radh, nga i njëti burim prafërsisht në të njëtën form me thelbin e të njëtave mësime jetë duke e pranuar edhe të, të shpalljen o Muhammed pra rësye se Muhammedi sallallahu a.s. ishte vazhdimësi në radhen e të dërguarve të më hershëm. Mësimet e tia nuk ishin risi. Mësimet e tia ishin halka e fundit, ishin forma kulminante. Njëkosishte edhe më e përsosura e mësimeve hyunore që do t'i vini njërzimit, Por kjo është kështu për shkak të si Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar e zgjodhi që të jetë i dërguari i fundit. E për këtë arsye edhe mësimet e tija meritonin dhe duhej të ishin të përsosura në këtë formë, çfarë janë. Edhe të jenë e përfundimi i asaj që është shpallur më herët në një far mënyrë duke u përshtatur rrethanave njerëzore. Allahu i madhruar edhe i modifikoj mësimet hyunore duke o dhenë atyre formën përfundimtare ashtu sikur se i ja e ka zbritur Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem. Njerëzit e, në kohën kur erë dhe Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem nuk nguruan të shprehin qudin dhe habin e tyre pse të paracitet kuj dërguar, ku është nevoja për te? Në të vërtet njerëzit Ata njerëz, pavet të dijet, të mjaftu e shme, i kontestonin gjerat për cilat nuk ishin të vetë dishëm se ata vetë kanë nevoj për to. A, në këtë form, e kontestonin edhe ardhjen e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, ndërsa Allahu i madhruar në surën junus në ajetin e dytë thot, e kanë elin nasi ajëben, en au hajna, ila rajullim min hum, en endhirin nasë, O bëshër illezhin aamenu an lehum qadama sidqen inda rabbem qal el kafiruna in hada in hada la saher mobin a ishte vërtet e çuditshme per njerzit a u shkaktoi çudi disa njerzeve çe ne i shpallëm një njeriu te nga mesi i tyre çe do thet se si i dërguari ishte nga mesi i njerzeve me tejta karakteristika jetonte ne tejeten form lindej ritë zhvillohej dhe do të vdeste. Ata u çuditën pse një njeriu të k till, pse një, në këtë formë neve të na vijë shpallja dhe të na vijë msimet e Zotit, një njeriu nga mesjeton, ti thot Allahu i fuqishëm të rhiqëu vrejtin njerëzve dhe përgëzoi ata të cilët besojnë se do të kenë shpërblime të shumta të, të Zotit i tyre. Ndërsa Allahu madhruar në thellëmë të këtij ajeti thot qal el kafiruna i nëhe dhe lësahiru më bin dhe mohuesit than me të vërtet kjo është një magjistar që haptas duket se është i këti qëfar do në thot kjo kjo do në thot se njerëzit parë sy e mohuan shpaljen duke haruar se Allahu edhe më herët kishtë të dërguar shpalje do në thot nëse dikush nuk meritante të, që të përgënjështrohej nëse dikush nuk meritante që të kontestohej vërtetsia dhe besnikria e ti a ther ai padushim i shtë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jo vetëm për shkak të besnikërisë së tij jo vetëm për shkak të virtyteve me të cilat njihej por edhe për shkak të historisë edhe për shkak të të kaluarës edhe për shkak të faktit se Allahu prej fillimit prorë kishte dërguar të dërguar andaj njerëzit nuk kishin as pak arsye që të çuditeshin pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi i zgjedhur dhe i dërguar i Allahut me me shpallje dhe me fjalët e Allahut fuçi plot. Paskë kësaj parathënie pyetja e cila në mënyrë natyrshme parashtrohet është çka është në të vërtetë shpallja? Do të thotë e diskutuam arsyen logjike, e diskutuam arsyen historike të ndodhjes së shpalljes. Mirë, po çfarë është ajo në të vërtetë? Në kuptimin gjuhësor në gjuhën arabe shpallis i, thu, i thonë wahi e fjalla wahi bukë falisht ka kuptimin e gjës së fsheht dhe shumë të shpejt dhe në thotë fshehtësi plus fshehtësi plus shpejtësi dhe në thotë wahi ndërsa në një kuptim pak ma pak ma të përkufizuar mirë është shpallja është kur dikuit i bëhet editur një gjë në një form të fsheht dhe të shpejt dhe shumë të veçant për atë, për atë person të cilit i drejtohet ajo në atë mënyrë që të tjerët nuk do të kjenë mundësi të kuptoj. Do më thonë, edhe në kuptimin e, gjusor, shpalja e pas ka përqëllim se një njeri ose një pall të veqohet nga të tjerët për të kuptuar një gjë e cila njërë për të tjerat është e pa mundur të kuptohet. Nëse e kemi parasysh këtë kuptim gjuhësor të, të, të shpaljes dhe të fjales vahji, atëher e, do të vim në përfundim se si pas këti kuptimi vahji përmban disa kuptime, e ato kuptime pas taj janë përdorur nga njëher edhe në Kur'an. Një pri kuptime dhe të fjales vahji, është inspirimi i natyrshëm që ndodh në intuitën e njeriu. Do të thot kur njeriu inspirohet në mënyrë natyrshme, pa mos e ditur se nga i vija ai inspirim, pa mos qenë i zgjedhur në mënyrë të veçantë, do të thot nuk është fjala këtu për pejgamberat, është fjala për njerëzit e rëndomtë. Dhe në këtë form ai njeriu inspirohet për një veprim shumë të veçantë, të cilin ndoshta po të mos ishte i inspiruar nuk do ta bante. Një rast apo një shembull të tillë e kemi me nënën e Musaidit alayhi salatu was salam. Nëna e Musaidit ishte një grua e cila lindi një fëmijë, do thotë Allahu e beqatoi me një fëmijë në një kohë shumë të papërshtatshme, në një kohë shumë të rrezikshme, në kohën kur faraoni kishte shpallur se çdo fëmijë që do benu Israelve, fëmi mashkull, të lindte bënë Izraelëve, çdo fëmijë mashkull duhet të ekzekutohej. Dhe pavarësisht e, situatës dhe pavarësisht rezikut, unë kam përshtypjen se një nënë nëse preashtojmë inspirimin, do të priste në shtëpin e saj, me shprej se ndosht të fmiu i saj do të kurseje nga ekzekutimi, ose do të fshihte atë në ndonjë mënyrë tjetër duke e mbajtur pranë vetës. Me gjitha atë, Allahu në rastin konkret nga të regon se me nënën e musajtë, ندوي ديجا تjera. Thot Allahu madhruar ne Kaptinan Al-Qasas na ayetin e 7, wa ohayna ila um Musa an ardi'ih. Dhe ne e inspiruam nenën e Musait dhe i fam usheja ate me xhi. Fa idha khifti alayhi falqih fi al-yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Në فتë ne i inspiruam nënën në e mosait. I tham, ushaje fëmijën tënd me gji, në momentin kur ti e vërense po afrohet rreziku, ather ka pe atë dhe hidhe në lum. Një kërkesë e cila më vërtet është shumë interesante. Të kërkohet për një nënë, e cila foshnjën e vet e don shumë, e cila foshnjën e vet e ka pritur me padurim. I dim emocionet, e dim e dim dashurinë e madhe. Të kërkohet ta hedh në lum me të vërtet do të ishte një kërkes që vështirë do të pranohet nga cila do në nënë. Me gjithate, asaj i ka ndodhur inspirimi. Dhe Allahu e ka inspiruar që ajo të hedhë foshnjën e saj në lumë, dhe një kosisht e ka inspiruar, ule të khafi, ule të hëzeni. Dhe asësësi, asë mos u frikso për te, e asë mos u pikla, i në raduhu i lejkeve gja iluhu minel murselin nga se ne gjithsesi do të takthejm atë e ty dhe do të abojmë një njeri shumë të zgjedhur, një njeri të dërguar pra sigur të mos ishte inspirimi i kësaj forme dhe i kësaj natyre nëna e musajit vështirë se do të vendoste e, të ndërmerte një hap të këtil për arsye se hudhja e foshnjes në lumë për te ishte ndoshta rezik më i madhë, më i sigur të se sa rëziku që ka nosej nga egzekutorat të cilët vërtet i ndishtinin dhe i përndishtinin fëmijet e lindur në përshtëpit e tyre. Gjithashtu, prej formave, respektivisht prej kuptimeve, që kanë në aspektin gjuhësor, që ka fjalla wahi, fjalla shpalli ose inspirim, është edhe inspirimi, inspirimi, të them, i automatizuar në natyren e, e kafshëve, shpeszve insekteve e kështu me radhë. Lidhur me këtë, thot Allahu i mahdhur në në Kapitullin e Nahl, ajeti 68, "Wa oha rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'arishun." Dhe Zoti i yt e inspiroi bletën, i tha, "Ti folën thënë ose strofullën tënd ndërtoi në pjeshk, në përdrunjë dhe në ate që njerëzit përgadisi. Që do në thotë se, si pas këti ajeti, fjalla wahi ose eoha e inspiroj i shpalli, është ajo gadishmëria shumë e natyrshme dhe shumë spontane për të vepruar diqka të cilën Allahu i madhruar e ka instaluar në, në qenjen e, e bletës konkretisht. Dhe të gjithë ne e dim se, me të vërtet, një veprimtari, e përcjellur mirë, e studiuar mirë e bletës. Do ta vërejm se është shumë e veçantë. Është e veçantë nga se rrallë ka krijesa tjera të cilat bëjnë një udhtim, bëjnë një përzgjedhje dhe bëjnë një funksionim kolektiv aq të mrekullueshëm, sikurse bën bashksia e bletëve. Kjo të shtyn të mendosh se më me të vërtet ato janë krijesa të veçanta. Ndërsa kur e dëgjojm ajetin e surës nakhël, a jetin e sapo cituar, a të vimë në përfundim se, me të vërtet, ato qenë ka në krijesat të veçanta. Nga se Allah i madhruar është a i cili i ka mësuar ato, i ka kurdisur ato, që të veprojmë në atë mënyrë, të fluturojnë largë, të shëtisin shumë, të zxedhin nektarin nga lullet që janë më të mira, nëse eventualisht në do njëra prej tyre, zxedhë atë që nuk duhet, egzistojnë mekanizmat dhe se si të mosë ndodh infiltrimi në produktin final, që është mjalti, e kështu me ra, dhe nuk është rasishme, do në thotë që bashkësia e tyre funksionan kësisoj, ashtu sikur se nuk është rasishme që produkti i tyre mjalti të jetë edhe ka që i do bishëm për jetën e njëriut në përgjithësi. Gjithashtu, prej kuptimeve të fjale, së so ahi, ashtë edhe e, simbolizimi i shpejt për të bërë të, kupt të kuptohet diçka do të thot kur dikush e jep një shenjë çofta është shumë kalim thellë çoft shumë është shpejt dhe qëllimi prapa asaj shenje e kaçë Të tiërat kuptojnë diçka për këtë, edhe kjo mund të kuptohet si si wahj ose edhe ky si kuptim, do të thotë përdoraret në Kur'anin për, famullart e përmend Allahu i Madhruar në Kapitullin Maryam, ajetin 11, thot feharaxa ala qaumihi min al mihrabi fa ohha ilaihim an sabbahu bukratan wa ashiya. Dhe doli Zakeriaj alayhi salatu wa salam nga vendi ku falej, ku adhuron ku adhurontë Allahun në fund Adventin faltoren e vet ai çëndronte aty, pastaj doli dhe u shfas në publik para njerëzve. Mir po para praqisht kishte ndodhur diçka me Zekeriajin alayhis salam. Kishte ndodhur që pasi çu informua apo të them më mirë u përgëzua se Allahu do t'i falte një fëmijë në moshën e shtyrer, ai kërkoi një argument prej Allahu dhe Allahu i tha, argumenti për këtë është pamundësia jote për të folur, për të komunikuar me njerëzit për 3 ditë rradhazi dhe derisa ai e, ndodhi ajo u vërtetua i humbur të folurit ai doli u shfaç para njerëzve publikisht dhe fe oha uh, sikurse thot Allahu madhruar fe oha uh, ileihim udhasani athyre pasi që nuk mund të fliste por udhashaj udhaj që të kuptojn ensebihu bukra ta wa ashia që të të kuptojn madhrorin e Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje Prej kuptimive të shpaljes është edhe vezveset e ndryshme, do nëthot prej, prej fjales shpalje që ku përdoret në Kur'an fjales wahi, janë edhe vezveset e ndryshme të cilat shetani i hedhë në shpirtin e njeriut, është gjithashtu edhe ajo që Allahu u thot me lacheve e njëjve që ata të veprojnë dhe kërkon për e tyre si urdhër, me gjitha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për këto kuptime edhe për gjelat tjera të cilat në kanë betur për të sharuar në këtë takim, dhe të flasim në piesën e dytë të emisionit pas një shkëputje e të shkurëtër, andaj qëndroni me ne. Hado lë kurë anu ju ahidu në alitërri të ndëruar shikues, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin tonë, refleksione kur anore. Jemi duke folur për shpalljen. Folëm në fillim të emisionit për mundësin e ndodhjes së shpalljes, për mundësin logike dhe mundësin historike. Pastaj, u morëm pak me përkufizimin gjufësor të fjales shpallje, si dhe me kuptimet që borojnë nga ky përkufizim, e që në të vërtet janë përdorur edhe në kur anin famlartë. I përmendëm disa përityre, ndërsa m që të flasim edhe për dy kuptime tjera të fjales wahi e që në të vërtet të përdore në kuran për qëlime të caktuara. Një prej atyre qëlimeve është kur shëjtanët inspirohen në dërmjet vete ose shëjtanët prej gjinëve i inspirohen shëjtanët prej njerëzve ose mnyra e komunikimit të botës të pjesës të botës me prirje të erëta që dënë thotë se njerëzit Ka prej njerëzve të atill që vërtet e, janë të gatshëm dhe kanë prirje që të veprojnë keq. Dhe ata për një jetë të tërë prirja e tyre nuk është e natyrshme, apo më mirë të them nuk është e thëra e natyrshme, por jo rall ndodhsha, ajo të jetë me ndikim të jashtëm, e ai ndikim të jashtëm sipas Kuranit janë çytjet ngacmimet dhe shtyrjet që shejtanat u bëjnë njerëzve për të vepruar keq. Lidhur me këtë ka thënë Allahu i madhruar në kaptinën El Enam në ajetin 121 wa inë në shqeyatina le ju hune ila euliaihim li ju gjadilukum. Dhe me të vërtet, shqeytanët i inspirojnë dashamiret e tyre, misht e tyre, është fjalla prej njerëzve. Ata i inspirojnë, inspirimi pra këtyre njerëzve u vje prej shqeytanët për të vepruar qfar për të polemizuar me ju, për të kundështuar të vërtetën, për të munduar për të gjetur argumente edhe andaj ka ato nuk gjinden. Andaj edhe kjo është një prej kuptimeve të fjales wahi që përdoret në Kur'anin famlartë. Ndërsa, një kuptim tjetër është edhe ajo që Allahu i madhruar e, dëshiron që me laiket enxujt të kuptojnë prej ti në form të urdhrit për të kryer atë dhe e ka përmendur Allahu një gjithë të tilë në kaptinën El Enfal në ajetin 12, ku thot Allahu i madhruar një i dhjuhi rabbu ke ilal melaiketi enni ma akum fethëbbitu ledhina amenu. Dhe përkujto o Muhammed, kur Allahu i inspiroj e në gjujt, se unë jam me ju, andaj ju angazohuni dhe ju jepni kontributin tuaj që besimtarët të ndjejnë vetën sa më të sigurt dhe sa më stabil. Të gjitha këto ishin disa nga kuptimet, e fjallës wahi, si pas përdorimit të gjerë që ka ardhë në kuranin familartë dhe shikuar vetëm nga aspekti i kuptimit gjuhësor. Ndërsa, në kuptimin fetar, apo në terminologjin fetara, fetare, fjalla wahi e ka një kuptim të veçantë, një kuptim të, përku, të përkufizuar shumë mirë dhe ate, pa dyshim se, Çdo njerëz që ka sadopak njohuri rreth islamit, rreth dhe rreth këtyre gjërave, padyshimse e kupton ashtu si është më e miri. Fjala është se wahyi sipas terminologjisë fetare islame është fjalët e Allahut që i zbriten një prej të dërguarve të tij. Do të thotë, cili do prej të dërguarve të vet, Allahu i ka i ka shpallur, ose i ka folur drejt për drejt, ose nëpërmjet melekut, ose e ka inspiruar, do të thot format e eksperiment edhe format e shpallës janë tema e veçantë të cilën shpresojmë se do ta trajtojmë në të ardhmen. Mirpo qëllimi është të kuptojmë se të gjitha ato që u janë shpallur të dërguarve, të gjitha ato janë yan wahj, që do në thot se, eh, të thotë se kufizohet, limohet me fjalët e Allahut të shpallura dhe një kategori e veçantë të njerëzve, e ata janë të dërguarit e Allahut. Kështu që të gjitha ato çi përmendëm më herët, sigurisht është rasti i nanës së, së musajit Aleysara, ose rasti bletës, ose rastet e tjera, ato edhe pse kushtimisht quhen shpallje ose quhen inspirim, mirëpo nuk bëjnë pjesë në kuptimin fetar dhe në kuptimin terminologjik të të fjalës shpallje. Derisa e trajtojmë këtë temë, e vrem se Allahu përveçë që u ka shpalur njerëzve, u ka shpalur edhe engjujve. Dhe shpalja që Allahu i madhruar u ka bërë engjujve, ka qenë në dy forma. Njëra form është kër Allahu ka folur drejt për drejt me ta, me një gjuhë, me një form të cilin ata e kanë kuptuar. Dhe e kanë kuptuar gjithashtu edhe synimin, qëlimin e asaj qëfar Allahu ka dëshiruar për i tyre, dhe si kurse edim për engjujt, Ata është do gjë që e kanë marë në formë urdhrore prej Allahut fuqi plot në mënyrën më të përpikt e kanë kryer, pa kur farë vrejtje. Sigur se i, i, ashtu, i, kësisoj i prezenton Allahut i madhruar në Kur'an, La ja asun Allahe ma emarahum, wa je faalune ma i umerun. Ata nuk e kundershtojnë Allahut në atë që a i urdhron, por se në përpikmërit të plot e kryen atë me çka ata urdhërohen. Për këtë arsye, Allahu i Madhruar na ka treguar se u ka folur enjëjve. Në fillim të kapiteles El-Baqara, Allahu i Madhruar tregon për për prezantimin që i ka bërë njeriu të parë, Ademit alayhi salatu wassalam, para enjëjve. Me një fjalë, Allahu i Madhruar para para melekëve, para enjëjve e ka e ka shpalos faktin se ka ardhur koha që Allahu të krijojë njeriu në tokë. Dhe lidhur me këtë thot Allahu i Madhruar o idhë kallë rabbu kelli lë melaiketi, inni gja ilon fil ardi khalifa, dhe kur zoti, zoti ytë u tha melaikeve, u tha enjujve, se unë do të kryoj në tok një khalifa, një më këmbës, kallu e te gjallu fiha me jufsidu fiha, o jesë fikut dima, ata than, o zoti unë, a do të bështin tok, ate i cili do të bëjshë regullime në tok, dhe do të derë gjak, kallë inni a alamu, malat a alamun, a i tha, unë di atë që ju nuk dini. Me një fjalë, prej kësaj kuptojmë se Allahu i madhruar ka komunikuar me meleket dhe ata i a kanë këtyrë përgjegjen përçka Allahu prap ka folur me ta dhe gjuha e komunikimit në mes tyre ka qenë gjuhe qartë prej të cilës meleket kanë kuptuar atë që është dashur të kuptojnë. Ndërsa, më indirekte, më jo e drejtë për drejtë, më e të rthortë se kjo, është ajo që E përmendëm pak më herët si shemb, ajetin e 12 të surrës Al-Anfal, në të cilën Allahu thot: "Idh yuhi rabbuke ila al-mala'ikati anni ma'akum fathbitu alladhina amanu." Kur Zoti juaj ose kur Zoti juaj to Muhammed u shpall ose i inspiroi engjëjt, "Un jam me ju, mos u friksoni, por ju veprani në forcimin dhe stabilizimin e besimtarëve." Pra preksaj kuptohet se Allahu i madhruar ka komunikuar me engjojt, si pas kësaj që e kuptohem nga Kur'ani në formën e drejt për drejt në përmjet fjalve, duke komunikuar me fjal, apo në formën në përmjet inspirimit, ashtu që në të dy rastet, engjojt në mënyrën më të mirë, më të përpikt, e kanë kuptuar atë mesajë, atë porosi, dhe e kanë kuptuar si qëfar kërkohet prej tyre. E në momentin kër e kanë kuptuar një gjëtë të tilë, pa dyshim se në mënyrë e kanë kryer atë duke e çuar në vend urdhrin e Allahut pa kurfar kontestimi dhe pa kurfar pa kurfar mangësie. Etër kjo që u tha të nderuar shikues lidhet në mënyrë të drejtpërdrejt me atë që ne jemi duke e trajtuar në këtë emision dhe në këtë seri emisionesh radhazi. Fjala është për shpalljen e Kur'anit Kurani, fjala e Allahut të madhruar, e të cilën e kemi e kemi përkufizuar çështna në emisionet e para, se është fjalë e Allahut që i është padhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, të gjithë e gjithë kjo parathënie është një tendencë, një tentativë e jona për të kuptuar më mirë se në çfarë forme ka ardhur Kurani deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në pyetjeve që më është parashtruar konkretisht e që vërtet e, në përmjet saj jam bindur se vërtet ne kemi nevoj që të njihemi me mënyrën e shpaljes së Kur'anit dhe me historinë e shpaljes së ti, ishte një pyetje të cilën e dëgjova nga një person, tha a ka mundësi të më tregoni se ku gjindet originali i Kur'anit. Përgjigja nuk ishte e lehtë, nga se përgjigja do të duhet të ishin të gjitha këto emision e radhazi për cilat jemi duke folur. Nga se njeriu nganjëherë e paramendon se Kur'ani ka zbritur i shkruar në një letër ose i shkruar në një koleksion letrash, në një mushaf dhe ai i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që të njëtin ai pastaj t'ua kumtoi njerëzve edhe ta ruaj. Mirpo Kur'ani nuk ka zbritur kështu. Kur'ani nuk është shpallur kështu. Është shumë e vërtetë se Teurati i është shpallur Musait alaihi salatu wasallam në kat formë, i shkruar në disa pllaka. Mirpo Kurani nuk është Kur ka shpallur kështu. Kurani ka ardhur me shpallje në mënyrë shumë më shumë më ndryshe, shumë më të veçantë sesa sesa një gjë e shkruar e cila Andaj, i është dërzuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj origjinali i Kurani është ky të cilin ne ecitojmë. Këto ajete të cilat ne i lexojmë në namazin ton ose i lexojmë derisa diskutojmë për Kuranin ose derisa mundohemi çtë scharojmë gjëra rreth fesë. Ky është origjinali i Kurani dhe kjo është ajo e cila Kurani e bën shumë të veçantë dhe e bën të mrekullueshëm. Prandaj ky Kur'an duhet ta kemi parasysh se zanafilla e zbritjes së tij, zanafilla e zbritjes së tij është kur është shkruar në al-Lauhul Mahfuz, në pllakën e ruajtur. Pllaka e ruajtur është baza e të gjitha të dhënave, baza universale e të gjitha të dhënave të cilat Allahu i madhruar, i ka shkruar, i ka registruar, për të gjitha ndodhit të cilat ka ndodhur nga filimi i kësaj bote, edhe do të ndodhin deri në fundin e saj. E dheri sa janë të gjitha ndodhit, aty është shkruar edhe Kur'ani, i cilë është fjal e Allahu të gjithësesi, por të gjithësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësësës është shkruar se do ti zbres Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kohën kështu e kështu dhe përmbajtja e tij do të jetë kjo e kjo, do të thotë aty është është i gjithë Kur'ani i shkruar. Aty fillojmë ne të njohtohemi me Kur'anin, aty fillojmë fillojnë kontaktet tona me Kur'anin. Për arsye se vetë Kur'ani pastaj pas, pas zbritjes së tij na ka informuar se innahu l Qur'anul Majid fi lawhin mahfuz ose bel huwa Qur'anul Majid fi lawhin mahfuz aje është një Kur'an me pesh, me vler, i ruaj të rëmir, i famshëm, ku fi leohin mahfudhë, në një plak të ruaj të rëmir, ose aje është në një plak i ruaj të rëmir. Si dhe qoftë, këtu historikisht, nëse nëse i analizojmë të gjitha ajetet, këtu këthejemi ne me, këtu takohemi ne së pari me Kur'anin, edhe pse takimi nuk është i drejtë për drejtë, por është historik. E pastaj, pasi që Kurani është i shkruar në Lohul Mahfud, Allah i madhruar, sikur se është përshkruar në, në, në transmitimet të ndryshme, prej asaj bazës ku është i shkruar, prej asaj plakës Lohul Mahfud, e ka lëshuar, e ka zbritur atë në qilin e kësaj bote. Dhe, në ajetin e par të surës El Kadr, thotë Allah i madhruar, inna enzelnahu fi lejlet El Kadr. Ne me të vërtet e kemi zbritur atë, në natën e kadrit. Dhe kjo zbritje, si pas mendimit të disa djetarëve, komentatorëve dhe analisteve të Kur'anit, është fjala për zbritjen e ti nga, nga Lohul Mahfudhi në qëllin e kësa i bote në atët që quajtur Betul Ize. Ose, mund të kjetë kuptimin që nuk përjaçtojt që të dyja ti jenë të sakta, mund të kjetë kuptimin edhe filimin e zbritjes së ti në tokë nga se si pas gjitha gjasave, ajetet e para që i kanë zbritur Muhammedet sallallahu aleyhi ve sellem, i kanë zbritur mu në këtë natë të muajt Ramazanit të vitit të parë të shpaljes, derisa aji ishte në, në shpelen Hira. Ndërsa në ajetin e surës El Bekare, Allah i madhruar thët shëhru Ramazan e ledhi, unë zile fihi il Kur'an, muaj i Ramazan është aji në të cilin ka zbritur Kur'ani. Me këtu pra, evrejmë se Filluan kontaktet tona me Kur'anin dhe arritëm që të trajtojmë temën deri te fillimi i zbritjes së Kur'anit dhe mbesim me shpresë, duke qenë se emisioni ton po i vije fundi, mbesim me shpresë se në emisionet që pasojnë pas këti emisioni, do të mirëmi në mënyrë shumë të drejt për drejt me filimin e zbritjes e Kur'anit, me mënyrën dhe format e shpaljes së ti, shpaljes që e ka pranuar Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, me historin e ti, pas taj me periodat e zbritjes e Kur'anit, si kurse janë dy periodat e njohëra, ajo Mekase dhe ajo Medinase, me karakteristikat e të dyja periodave, dhe karakteristikat cilët kanë reflektuar edhe në përmbajtjen e ajeteve, e kështu me radh, derisa të vimë në përfundim të gjithasaj që kemi përgatitur për ju të nderuar shikues, si një uhuri fillestare dhe të domosdoshme rreth Kur'anit. Besim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë mundsinë dhe kënaqësinë që sërish të takohemi në emisionet tona të ardhshme. Deri në takimin e radhës, ju lëmë në përkujdesjen dhe emanetin e Allahut fuqiplot. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى